på söndagsmys med Anima och Sabrina avsnitt ett. Nej, <här> sko. <märksam> <här> jag har haft sådana frågor. Det är jag som är Alima. och det är jag som är Sabrina. Exakt. Och vad ska vi göra på den här podden? Vi ska snacka om lite om allt möjligt, eller hur? Ja, om. Saker allt som... mellan himmel och jord. Ja, som man kan relatera till. Ehm, och folk, våra personliga erfarenheter och från andras eh, misstag, om man säger så. Ja, Så den dagen så kollade jag på en YouTube-klipp alltså, YouTube och eh, kollade på Matthew Hassi. Hans, alltså, röst är alltså jag älskar när han pratar. Alltså på sättet han pratar. Mm. Ehm, FYI, jag... han kommer från England. Mm, eller exact. Storbritannien. Jag ska inte elekt och allting. Okej, okay, i alla fall. Ehm, så jag kollar på den här podden. Ehm, ehm, jag menar videoklipp. Och sen så sa han hur man alltså, går ifrån heartbreak. Och då sa han bland annat att man inte ska distrahera sig själv. Utan man ska göra progress. Och så... Han sa att ta någonting som ni brinner för och liksom på med det. Och då tänkte jag, fan var bra att vi håller på med podcasten. Så mm. vi, vi som ändå känner oss ganska ensamma. Jo, det är mycket smartare att göra det än att eh, liksom vända gå. sig bort från andra exakt. eller stänga, stänga mm. ut alla. Eller gå på resor och sådana saker. Du för att ah. distrahera sig själv. Ja, ah, exakt. Mm. Eh. Du sa ju här en dag någon gång, ah, jag behöver verkligen så komma bort från allt det här uh. mm, Istället för att liksom distrahera sig, Så Sorry, alltså jag är hemma nu och folk är liksom i hemmet som är här i bakgrunden. <laughs> uh, just det, jag hörde, eller så alltså, jag kollade på en hemsida, det stod att Black China och Rob har förlovat sig. What? Ja. Awkward. Jag tror jag också såg det någonstans, ja. By the way, Rob har blivit en riktig tjockis. Alltså. <laughs> no, no offense mot tjockis. Jag är själv en som struggle with my weight. Men han har verkligen förändrats. Ja. Man ja. ser ju inte honom på alltså, klipp och sånt. Nej, men... var det inte han som skulle starta ett eget äh, strumpföretag? Mm. Eller någonting? Man bara, ah, det, jag tror att det finns tillräckligt med strumpor i världen. <laughs> eh, I skolan... Eh du är den här läraren som jag snackar om som jag inte gillar mm. den här hon som kan spanska som man fattar inte ens vad hon pratar om ja. på svenska så hon, hon sa i alla fall en bra sak vi snackar mm. om växthusklimatet just nu hon sa hur USA bara producerar mer kött, mer kött hela tiden mm. och då vet att vi inte kommer palla äta upp allt det här köttet men ändå Nej. de varken sänker priset, priset eller slutar producera så mycket och jag tänker så här det alltså, domedagen kommer komma av att vi själva liksom förstör den här planeten. Det kommer inte bli så där. Nej, exakt. Förstår vad du menar. Mm. Nästan alltså, majoriteten av alla våra världsproblem eller klimatproblem är det ju människan själv som har skapat. Ja. Eh, så vi måste skärpa på oss. Ja. Har du märkt hur man är liksom, jag tänker tänkt på det ganska mycket, att man är liksom tre personer. Nästan tre personer. Alltså tre personligheter. Nej, jag säger inte personlighet att man är olika med olika människor. Eller typ, med föräldrar är du en människa. Mm. inte människa med sådana sätt att vara på? Mm. När du är ensam är du en helt annan. När du är med vänner, vissa människor. Mm. Nej, jag förstår exakt vad du menar. Det är väldigt få människor eh, som jag kan vara med själv med. Mm. Eh, helt och hållet, utan alltså. Några boundaries, ingenting. Alltså, jag får vara mig själv mm. och jag känner mig bekväm med det. Jag gör inte det. I början, när man träffar mig, det är problemet jag har. Eh, jag kommer ihåg när jag började högstadiet, typ sjuan eller någonting. Och efter ett år eller något så pratade vi med alla tjejkompisar. Och bara, ah, men vad var ett första intryck av mig mm. och sådär Och jag kommer ihåg att det var en tjej som sa, ja, ah, men jag tyckte du var lite konstig. Du var typ, jag vet inte om man ska säga. Uh, oförskämd mm. eller typ likrande för att jag var så här jag var väldigt blyg och jag vet inte att det ska se ut som att jag så här, tror att jag är bättre än andra mm. eller någonting, det var inte det jag ville utan det var bara att jag var så nervös och blyg inför första dagen Vad bra att du går in på det för vi ska faktiskt prata om det idag vi ska snacka om skitnack skitsnack <laughs> skitsnack, vänner och riktigt. Och det var den här frågan jag skulle ställa. Mm. Hur tror du folk ser på dig? Alltså första intrycken. Första intryck som jag sa. Att de tror kanske att jag är lite oförskämd. Mm. Det tar väldigt lång tid för mig att öppna upp och vara mig själv. Så oförskämd skulle jag säga. Jag hoppas mm. inte det. Jag tycker alltså... Under hela min skoltid känns det som att jag alltid varit en skugg av andra. Jag är mm. alltid den här som... Jag är inte utåt riktad och jag är inte den som är i centrum. Jag tycker aldrig om att vara i centrum. Jag har jättestort talängslan. Mm. Eh, bara stå framför klassen och alltså, presentera något. Alltså bli helt svettig och alltså, börja skaka och allting. Det är hemskt. Men... Ehm, så det känns som jag alltid varit en skugga bland alla andra. Att jag har inte uh. synts så mycket. Men jag guess det är en del av min personlighet. Jag var väl tvärtom. Uh. Uh. Första intrycket vad jag hört av folk. Att folk tror att jag är jäkligt bitchy. Uh. <laughs> jag pratade med min kompis och när jag bara ah, men vad var era första intryck av mig? Jag bara, bla, bla. Hon bara jag trodde att du var fett bitchy men sen kom jag på att du var värsta så här, typ. Uh. Jag bara, jo, skit många tror det. Jo, jag kan tänka mig att folk kanske tror att man är Ja, jag vet inte, alltså, Eller kan, folk kan tro att du kanske är mm. inte taxig och lite så här ja, jag vet inte. Man klär sig på ett sätt. Ja, kanske som annorlunda i den skolan. Exakt. Eh, har du någonsin varit tredje i ljudet då? Ja, typ hela tiden. Hela tiden. <laughs> Det låter jättedåligt, nu låter jag som värsta, ensamaste personen. Men det känns nästan alltid som att jag är tredje djur. Inte alltid skulle jag säga. Men typ säga när vi går någonstans eller jag är typ alltid den som lite längre bak. eller Det beror på också vem man är med. Mm. Typ, när det är bara jag och du, så klart vi ska vara tredje djur, ja. det måste vara en till person med. Men det känns som att jag vet inte. Jag inte kanske ingår i konversationer lika mycket som de gör. Men det kanske. Alltså, det kanske är mitt fel också. Mm. Jag kan inte bara skylla på dem. utan jag tar inte tillräckligt med plats. Så det är mm. alltså lätt att glömma bort den där personen. Då. Ja, så, hur känner du dig? Jag brukar inte ofta vara i tredje jul. Jag är en sån här person som är den som tar, I ja, exakt, tar samman hela gruppen. Mm. Inte ledare på det sättet, alltså, jag är inte så här bossy eller någonting. Men den som har bäst kontakt med alla de här. Då. Jag förstår. Så, jag har väl känt mig lite ute i den här nya klassen. Mm. Typ när man hittar om vi ser att vi har olika lektioner och så måste man vara med några personer. Jo, jag förstår. Då kan det kännas som träningslektion. Jo, jag med typ i spanskan så är det blandat mm, andra flera klasser. De har gjort det med flit, de vill nog att man ska lära känna nya människor, mm. inte bara hänga med sin egen klass. Så på spanska lektionen, då är det alla möjliga folk från olika eh, linjer och sådär. Och eh, då blir det lite pinsamt ibland, jo. för jag känner inte så många där. Nej, nej många är främlingar, men alla är trevliga och sådär, men nej. Ibland då kan man känna sig lite som tredje mm. eh, hjulet. Men har du, eh, har du haft någon som är tredje hjulet i er grupp? Alltså inte ja. du utan att någon som hela tiden försöker komma in eller tränga tränger sig på Alltså folk som kommer ut och in alltså Ja. hoppar, jo ja. Är det någon som är typ en svans som ni tycker är jobbiga Exakt. att vara ja. med men ni bara hur ska vi, vi skita i personen alltså, det roliga i i förra klass mm. vi var typ sex tjejer så de här fem, vi var ju en grupp mm. och den här tjejen var ju Rete, ja. Exakt och henne jul. gick <laughs> Ingen gillade henne. För hon gick och gulade. Hon gick till fröken och allting. Uh, hon, hon gick och sa allting det. till killarna och allting. Uh. Så vi var ju tvungna att ha henne. För annars skulle hon sagt alltså, till fröken. Uh. Så det var ju jobbigt. Så hon gick ut och in. Uh. När den ny person kom så gick hon. Men <laughs> okay. folk slutade ju så uh. hon hoppade fram och tillbaka. Ja. Så. Apropå sådana människor. Um, det finns ju vänner som ditcharen sen mm. när det kommer nya människor i deras ja. liv. Har du känt där någon gång? Nej. Det. Jag är den som fryser ut människor om jag inte gillar den. Jag pratade med Rosa, ja. min kompis. Och jag sa, hon var har du märkt hur mycket vi fryser ut människor? Om vi inte mm. gillar personen, det är såhär, då jag vill inte vara med det. Nej, jag förstår. Mm. Nej, man tar verkligen avstånd om man inte gillar någon. Jag är den här personen som, jag är inte direkt för jag vill inte såra någon, mm. men sakta men säkert tar jag avstånd till typ slutet sms eller <laughs> prata men Sen det det blir det. Liksom. Ja, och sen blir det typ som att man bara blir nästan klasskamrat till slut typ, mm. och säger bara hej, hej då. Liksom. Ja. Man hänger ju inte så här på fritiden och så. Men ja, faktiskt. Jag säger ju inte till personen så att Nej, jag vill inte hänga med dig. utan det är så här. Man, säger, man slutar säga saker idag. Jo, tidigare, gradvis va? så tar man sig. Mm. Okej, okay, men vilken roll har du i en alltså, grupp? En sån här kompisgrupp? Jag skulle säga är den roliga mm. faktiskt. Jag är typ den goofball i, i vår grupp. Vi, mm. I klassen har jag typ några tjej jag hänger med. Och sådär. Vi är en, en grupp tjej som vi hänger med. Och jag skulle säga att jag är den roliga, det finns ju typ den här, ja men den är snygga, de här mm. typiska, smarta och, och vad mer finns det? Kommer du på något mer? Nej, mm. törntorna ska vara törntorna <laughs> Nej men det finns inte allting. Jag skulle säga att jag är den alltså, typ komiken, goofball mm. som alltid skämtar och det här handlar om att vara bekväm. Alltså ja. de jag är bekväma med, det är inte så att jag skämtar Nej, såhär, mitt framför fint, klassen. annars Nej, annars är jag jätteblyg. Men när ni verkligen lär känna mig Då vet ni att jag är lite crazy mm. ja, Jag skämtar typ hela tiden Jag är den som får alla att skratta Jag tycker det är kul I min grupp alltså Nu har vi ingen i den här mm. Nya klassen Men i min gamla skola så hade vi det Och då var jag väl den personen Som alltså, höll samman alla människor mm. Och sa okej okay, men kom vi går Och gör det här det här mm den som liksom håller fast gruppen. Mm, apropå det, alltså är du den som hela tiden får typ um, suggest saker, är det du den som kommer med idéer, mm. bara vad ska, vi gör det här, vi gör det här, ja. eller är det dina kompisar som gör det? Ibland kommer, Men jag, skulle säga i flesta fallen så är det jag. Mm, men brukar de då gå med på det, eller ofta ja, så är det? Ja, Nej, typ för mig är det så att, ja, uh, Ibland brukar jag, det beror på om jag vill verkligen göra något med någon, då kommer mm. jag såklart eh, säga något. Mm. Eh, men ofta känns det som att jag är den personen som är så här: Nej, jag kan inte. Ja. Och, och jag vill inte göra det med flip, men alltså, oftast typ, kan jag inte. Nej, ja, jag är ofta jag lite som dålig är på det. En gång kom hon. Kom. Mm. Jag är en kompis. inte <laughs> sa hon så att Det fanns en bild mm. eller en show, någonting då låg upp. Du är den här personen som sa död på marken. <laughs> här, och de bara snälla jag, kom kom vi går ut vi går ut. Ja. Sen den där personen bara, I'm dead. Så här personen man nej jag är död. Och hon bara jag blev typ taggad av typ oh, sex personer. Och så, oh, så hon bara jag känner mig, jag är så tråkig typ. Ja. Jag bara men det är ju så här hur du är. Alltså det är ja. roligt att ha så här Ja men det här är typiskt i dig. Ja jo exakt. Mm. Eh, brukar du vara så här i grupp eller med så du en och en? Um, det beror på, det har förändrats lite typ min, mina vänskaper och sådär under tiden, under åren uh, nu är det mer grupp skulle jag säga, mm. att vi är i grupp och vi träffas i grupp men um, när jag var yngre hade jag typ en bästa, bästa, bästa kompis mm. alltså BFF for life um, och uh, då var det bara typ jag och hon, vi var faktiskt lite de här som frös ut andra ja. vi ville inte att de skulle komma in i vår eller vad man ska säga, eller det var bara jag och hon men vi var jättetejta nästan hängde varje dag efter skolan och sådär men nu är det faktiskt lite blandat, sen har jag dig som brukar hänga mm. med, men då är det bara typ du och jag, för vi har inte ja, samma nej. vänner men ja, annars är det mest i grupp skulle jag säga, mm. hur är det för dig? Alltså, jag inte bara en och en, jag, mm. jag blir trött på människor ganska snabbt, om personen kring alltså jag blir trött på den snabbt så jag måste ha grupp jag har alltid varit alltså, en grupptjej. Mm. Men det som är lite jobbigt, till exempel vi vill, eh, vi vill ha typ av klassåterträff, eller så här, med tjejerna från vår förra klass. Mm. Eh, från högstadiet. Och eh, problemet är alltså, jag vill ju träffa alla, men det är så svårt att få alltså, tillsammans jo. alla på en och samma plats. Mm. Under en och samma tid. För att alla har något att göra. Alla är upptagna, så mm. det är det som blir lite svårt. Och det är det som är lite surt i slutändan. Men man, man blir, blir ju, ju, ju aldrig ensam. Nej, typ om, en person, om du har en kompis och mm. den personen är sjuk. Det är sant. Jo, <laughs> faktiskt, det är men såhär, varför lämnar du mig här med alla jobben? Nej, exakt, typ min förra bestie, ex-bestie som man säger så. Äh, när hon äh, typ var sjuk eller någonting var det så här, ja, men man blir nästan lite ensam. Jo. Ja. Faktiskt. Fast äh... man hade andra vänner men ändå var det så where are you? Jo, ja. Ja. Uh, har du haft någon i tjejgruppen som du inte gillar? Oh. Alltså man gillar inte personen, inte att den kommer och går Nej, nej, går. nej, saker okej, okay, jag har haft det där, men det är inte att jag ogillar personen, det är vissa karaktärsdrag som jag ogillar mm. förstår du vad jag menar? Mm. Det är vissa saker som de gör som kan irritera mig jättemycket, ja. typ uh, uh, jag har typ en vän och uh, hon är jättesnäll och allting, men hon har... en sak med henne som jag inte tycker om värst så mycket är att hon jämför väldigt mycket. Mm. Och det är såhär, jag vet inte om du har hört det här kvotet, jag kommer inte ihåg hur det gick helt och hållet, utan det var typ något åt den här sidan. att um... har <laughs> satt där med munnen där Aha, okay, okay. <laughs> vad menar du med förlåt Ta alltså kom igen Det är som mitt är ditt liksom. vet, Jag anser nästan mina vänner som min familj Förstår du jag mm, menar mm. Eh, De jag väljer att vara med Och spendera min tid med De, de bryr jag mig om Väldigt mm. mycket Så det är, det handlar inte om, Jag har inte många vänner Det är inte så att jag har 50 Nej. bekanta Eller 50 vänner eh, Så de jag har eh, Väldigt nära mig sådana människor är ganska svårt med. Mm. För att vi heter. De, de är här. De säger ju här. De blir ju rädda över att säga ja och nej. Och jag blir mm. så här stressad. Och sånt, ja. för jag har en lärare som är så. så. Hon är säger jätteglad hela tiden. Skit positiv och skitlugn. Mm. Hon var, ah, här. Alltså, hon pratar typ så här mm. Jag blir så stressad. Jag bara, mm. <laughs> typ det. Nej, den här vännen, det blir så här. Eh, typ om man bara, ah, men ska vi gå ut eller göra något, ja ah, men kan du följa med mig då blir man så här om du vill, förstår mm. du för man blir här de kanske inte kan säga ja. nej man blir här du får välja om du vill följa med eller inte, <laughs> så, så du är säker men, ja. ja hon är jättesnäll eh, just det, jag märker alltså på sistone, mina vänner har verkligen alltså, kommit gott kommit gott, mm. jag har haft alltså, ganska fal alltså, falska vänner ja. vissa, eller folk som inte vill ta här, som inte prioriterar mig prioriterar mig <laughs> Och då märker jag alltså nu, jag kanske har liksom fem stycken alltså, mm. som jag verkligen bryr mig om. Mm. Och alltså, det känns ju tufft, alltså så shit, alltså för typ ett halvt halv år sedan hade jag liksom skit många. Och mm. nu går ju såhär, en efter den går ju bort. Mm. Men hellre det alltså jo. än att du vet, de är fejka framför det och man ska säga. Det var bara en sån här det var så man vill ju ha äkta Converse. Man vill inte ha, alltså, hellre ha ett par äkta Converse än ah, ha typ tio stycken. Ja, exakt. Jo, jag falska. förstår. Nej, vad du menar. Eh, men eh, har du haft typ några fake vänner som har snackat skit om dig eller bakom din rygg? Oh my god, sånt hade jag också. Jag hade faktiskt en period, det var liksom två tjejer som var jättetajta. Mm. Och så var jag liksom med i den där gruppen. Och jag var så här. För alla tjejer gick började gå från alltså klassen de slutade. Och jag var så här, undrar undra hur det här året kommer gå. De är ju skittajta och så alltså ska jag komma så där. Och de, de var så här ah, hon har för mycket smink och lite bossig. bla bla bla. Och jag var så här, om du inte gillar, alltså, varför är du kompis med mig? Det var så här, mm. jag våg, De vågade inte säga framför framföran att nej. de inte gillar. Utan det var alltid bakom ryggen. Mm. De, sa det. de ville kanske få status. Nej, hysen. nej, de är inte, alltså, de har verkligen inte så här status här. Uh -huh. Utan ja. Uh, men hur, hur fick du reda på det? Vem sa det till dig sen? Eh, en annan kompis. Ah, okay. Men man märker ju också. Alltså de gillar inte ah. Alltså En kän, hon var jäkligt känslig. att alltså, Hon var jättekänslig. Mm. Så, ah. Men det är lite svårt med det där. För man vet inte vem man ska lita på. Mm. Det är därför man måste ha... Eh, vissa vänner som man vet att man verkligen kan lita på, ja. och det är få människor är typ två, tre människor som jo. jag känner i mitt liv som det är här om jag säger något till dem eh, det kommer aldrig komma ut det mellan ja. oss två, eh, oavsett vad, eh, de flesta jag vet inte, de kan inte hålla det i magen, det jag vet inte, om det är något <laughs> genetiskt men vissa kan verkligen inte hålla kvar saker för sig själva Nej. tyvärr har du haft rykten då? rykten som sagt under min skolgång så har jag varit lite av skuggan. så jag vet inte om de har skit om mm. mig bakom typ ah, men hon är stel hon är tråkig. Jo. Säkert sånt där massa och sånt. Rykten känns ju mer som mm. när du har status Exakt, när du har status får du oftast stryck när folk har de har mm, När folk av en sjuka på det och så. Mm. Eh, jag syns inte så där mycket Nej. så jag tror inte jag någonsin har fått rykte men jag kommer ihåg eh, en gång att eh, typ killarna och tjejerna snackade. Och sen var det så här att man frågade typ killarna så här men typ vad tycker ni om tjejerna i klassen? Eller någon frågade det. Eh, och sen så hade de sagt men att eh, ni är stela och typ tråkiga. Eller jag vet inte vad. typ så här, eh, Eller typ en av killarna bara men vissa är så här Eh, jättetyst eller blyg, jag vet inte exakt vad han sa och sen hittade han mot mig han kollade typ på mig jag bara alltså, what you mean, vad menar du? <laughs> men ja, uh, men rykten tror jag inte jag har fått, typ inte så här. Uh, men uh, du vet ah, vad för jo. rykte man kan skapa ah. uh, nej jag har inte haft rykten. Alltså i den här skolan har jag ju låg profil men i mm. min förra skola så hade jag en ganska, alltså det var en liten skola så alla mm. visste vem man var i mm. alla alltså, då var det en tjej alltså den här tjejen ju den här uh, Typegasypia Blair, mm. Fattar du. Så hon snackade om mig. Och jag var så här, Jag gick till henne och smsade Varför säger du det här om mig? Mm. Alltså, hon gick verkligen till typ fritidsgruppen och hon snakkade oh om God. mig. Så jag var sådär: Varför snackar du? Och hon, alltså, vi börjar bråka. Och så hon börjar Jag ska, jag ska vad heter det, typ, slå sönder dig, bla bla bla. Ja. Och sen jag var så här, Ta det lugnt. Alltså, vi började, du har munn för att prata och behöver mm. inte slå. Uh, sen så hämtade hon hennes egna klass, klassen, hennes parallellklass, eh, alltså min klass, parallellklass. Så tre klasser var där och jag var med såhär, min kompis Daniela ensam. Mm. Och jag var så kan jag prata med dig ensam? Mm. Jag kommer inte liksom starta liksom röstning här för att du <laughs> kommer inte starta. Alltså man tror att hon... Ja. Är... Hon skapar en armé för tredje världskriget. Mm, exakt. <laughs> Nej, jag hatar typ det där beteendet. Mm. Alltså, det är mellan dig och mig. Och sen hämtar mm, man sin exakt. stora sin stora syster. Det är inte så att vi ska gå runt och slå någon här. Det är vi bara snackar det. roliga det. var att vi hade alltså, redit, ut mm. redit ut allt. Och så kommer hon igen och hon bara Ja, ah, men jag läste igenom våra sms och du skrev det här. Jag bara, varför lämnar du inte om vi ändå har liksom... Och vi fick reda på att det var en kille i min klass som hade stadion. Oh my god, som alla människor. Men, men jag visste också, efter, alltså hon hade oh. snacka skit och hon ja. gillade inte mig Nej. från början. Men han, alltså elda liksom. Oj, vill, han var alltså. den här mellanheten. Ja, typ. ja. Nej, men nu påminner det här jättemycket om typ mina högstadietid och mellanstadiet. Mm. Och, alltså man var så många snorungar över det minsta typ, man började bråka om. Förstår du? Typ Jag kommer ihåg högstadiet Först i mellanstadiet i 16. Alltså det fanns en alltså, tjej i vår parallellklass och hon var crazy på riktigt. Alltså, hon var sjuk i huvudet. När man ser att någon är insane, alltså, det är hennes efternamn typ. Uh. Eh, hon gick runt och slog alla i vår klass, nästan alla. Det var så här, typ att varje dag man var rädd för att gå <laughs> till skolan För man bara, I may be the next target, uh. förstår du? Eh, och det roliga är att hennes så kallade vänner var de som typ sa, ja ah, okej, okay. om de hade en beef eller någonting med en av tjejerna i klassen ja. eller med en av killarna till och med ah, men, gå och attackera den där personen, mm. förstår de var, Hon var typ som deras, vad kan man säga inte ens bodyguard, jag vet inte vad man ska säga, typ hitman Nej, mm. vad heter det? Hon var typ den ja. som alltså gjorde det smutsjobbet För dem förstår De var så här peka ut en tjej bara, Men Jag gillar inte henne eller vi har, vi har bråkat Och sen gick hon och slog personen fysiskt Snackade om att alltså, hon böt om till kläder Och hoppa på personen <laughs> Jag lovar alltså, man, Hon var sjuk, jag förstår ingenting I alla fall Och sen blev värsta värsta bråket Som tur blev jag aldrig påhoppad mm. Som sagt, för att jag inte var så mycket in i den mixen. Fast mina vänner var jättemycket inblandade. Mm. Men jag var ändå lite, höll mig lite utanför. Men de blev påhoppade, eh, typ flera av mina vänner. Flera av killarna i min klass blev påhoppade, typ två, tre stycken. En av dem, hon, alltså det var typ, jag vet inte om det var sju, åtta tjejer, fem, ja. sex tjejer som höll honom. Hon typ rev hans, alltså hon, han började blöda typ så från ansiktet alltså mm. det var helt sjuka grejer. Hon tog sönder en kille typ eh, kofta eller så här mm. ett sån här ehm exakt och den var så här stängd och allting. Jag men hon rev sönder. Det, jag fattar ingenting. <laughs> ja, de har varit Ja, jag, och sen till slut du vet alla klagat bara alla deras föräldrar bara alltså han, ni måste ju kika ut henne. Mm. Till slut, jag vet inte vad som hände med henne i slutet. Om hon stack Oftast är det de människor som har svårt hemma. Ja, det. det var en tjej, alltså hon gjorde... Det måste hon kom det vara. till mig någon så här random dag och puttade mig så här mm. på axeln. Och hon blev kompis med den här tjejen som bråkade med mig som jag snackade mm. om. Och hon har ju så här flera kompisar. Ja. Men hon, eftersom att den personen har bråkat med mig, med mig så kommer hon som kompis till henne och bråkar med mig bara för ja. vi har bråkat innan. Så hon, hon så puttade, hon säger vad som är så här... Hora, blablabla, bla, bla. sådana saker. Och det var såhär... Äh, sen någon dag så stod hon utanför, heter det, psykologen? heter det? Och började liksom grina. Oj. Och hon, hon hade mycket problem. Alltså. Jag, faktiskt, jag tycker faktiskt lite synd jag om, om sådana människor. Jag... faktiskt För det känns som att de inte kan rå för eh, jag vet inte vad de har gått igenom, men de kan inte rå för hur de beter sig. Men jag tänker alltså, jag har också gått igenom skit mycket, men det starka yeah. i det, alltså det som skiljer mig från dem, yeah. är att de alltså jag gör, alltså, reagerar inte på det sättet de gör det. Uh, det är väl det som, alltså de blir arg på fel människor mm. här. Du måste rikta din eh, frustration och eh, anger mot alltså, den som är Mm. Alltså orsaken till det Du kan inte bara gå runt och slå folk i din klass Eller typ bli arg på folk mm. i din klass För ingen anledning Bara för kanske, ja ah, men du är avundsjuk eller whatever um, Ja, men sen i högstadiet Hade vi också jättemycket problem Typ um, i sjuan var vi lite så sådär splittade Sen i åtta blev alla tjejer jättetajta Och sen det fanns en tjej Det fanns faktiskt flera tjejer mm. Som var lite så där konstiga Men en tjej in particular Hon var sådär, men um, hon hade ADHD, problem med hemmet, alltså, det, alltså hon var knäpp typ, typ en dag <laughs> jag lovar ni är sett knäpp jag tror inte ni förstår, jag vet inte om ni har varit med Klassbar. om det, alltså hon var hon var riktigt knas alltså ja, hon var riktigt det känns som att det finns en i varje skola liksom, ja det åtminstone. finns en i varje klass ja. måste det ja. vara ja det måste det ehm um, Speciellt när man går i ett mm. och tiden och sån gymnasiet eller lite förändringar. Alltså man förändrat. väljer ju ändå, alltså de människor känns det som att de inte är så fokuserade på alltså studierna. Mm, nej, verkligen eller? inte. De fokuserar på drama, de lever typ på det. Mm. I alla fall den här tjejen hon hon, hon gjorde samma sak, typ en gång eh, hon sa massor, men du vet när jag pratade eller sa någonting. Mm. Hon var en del av gruppen, alltså hon var en del av vännerna i början. Eh, när jag sa någonting typ vad som helst så kom hon med typ någon sarkastisk kommentar efteråt. Förstår du vad jag menar? Mm. Och jag valde den här typen som stod upp för mig själv eller sa någonting till typ, bara för jag ville inte skapa mer drama än vad det fanns, mm. förstår du vad jag menar? Jag vill inte att det skulle bli. Hon var galna hon kunde hoppa på folk, slå folk. och Jag kan inte försvara mig så där, förstår du jag mm. menar? Så jag var nej men skit låt henne se vad hon vill Jag bryr mig inte Och sen sakta men säkert hon gick bort från mig Och gick till någon annan förstår du jag, mm. jag trodde det var för att jag inte gav henne uppmärksamheten mm. Som hon ville ha Så då äh, hon vände sig bort från mig Och sen hoppade på en av mina andra kompisar Och vi hade typ prov för var ärlig Alltså det var ett tag sedan det här Så jag kommer inte ihåg exakt vad som hände Jag kommer ihåg den här hände Men jag kommer inte ihåg exakt vad som orsakade att det här hände mm. Vi hade matteprov okej okay? och så alla sitter och gör matteprovet hon var den och sen, eh, jag vet inte om det går dåligt för henne, obviously för hennes reaktion ah. efteråt eh, från ingenstans hon, eh, hon river hela provet oh my God. hon typ flippar stolen och bordet mm. och springer ut och sen du, stänger dörren jättehårt slamar mm. in dörren från alltså, ingenstans? Ja, så sådär crazy var hon uh -huh. alltså. eh, obviously det gick inte så bra för henne den dagen <laughs> eller hon vaknar på fel sida Mm. och sen går hon ut sen alldeles här. okej, okay, what the heck just happened uh, och sen vi blir klara typ jag tror lärarna springer efter eller vi blir klara med prov, vi går ut mm. gjorde vi provet eller fick vi resultatet någonting sånt var det för mm. jag tror vi höll på att göra prov så rev hon det mitt i och sen går vi ut och min kompis och hennes skåp är jättenär de är ah. bredvid varandra ah. ni vet att man kan ha skåp uppe, och nere och sen bredvid varandra ah. det är så här. de har bredvid varandra inte upp och nere så min kompis tar ut hennes grejer och hon öppnar hennes skåp och sen, hon slämmar hennes skåp den andra tjejen, den galna tjejen mm. hon min kompis bara alltså vad gör du, vad hände typ såhär hon bara, du typ vet ditt skåp rörde mig eller något inte vad och från ingenstans, från det där lilla hon börjar hoppa på henne och oh typ dra i hennes hår, alltså hon var galen alltså hon drog sönder mm. henne så det låter som värsta lite i serien men det är så sant hon drog i, hela, i hennes hår. Och sen det, kom, det fanns alltid en kille i vår klass. Han var jättelång mm. Och han, du vet, han gick mellan. Du vet, han höll min kompis. Sådär. För vet, hon bara, alltså, förstår du? Hon ville försvara sig. Mm. Ba, men om du vill slå mig, jag slår tillbaka. <laughs> och andra typ, lärare kom. Alla höll i henne Hon var galen. Mm. Medan man höll i henne tog bort henne typ en skrek. Och allting. Massa svårdomar. <laughs> allting. Vi alltså. har också det var såhär, en sån här. Ja. Då? Det var mm. kaos. Hon. Alltså. Jag hade så här bronser på mig, okej? Okay? Mm. Så den här tjejen, det finns en annan tjej. Hon mm. lägger så här, dumma kommentarer. Alltså mm. inte taskiga utan såhär mm. dumma. Så hon bara, du har typ lila på dina kinder. <laughs> jag bara så här, Du den... bara, it's the new fashion trend. The makeup trend. <laughs> Sen jag sa så här: nej men det är så här brons. Och så hon så här, den här tjejen som är mm. Hon börjar såhär uh, avbryta mig. Så hon bara, nej men vad heter... Det är säkert rouge som... Eftersom att du är lite här, du blir ju så här. I stället, den kanske är rosa, men kanske den blir lila. I stället, jag, alltså killa, jag vet vad jag la på, min, på mitt ansikte på morgonen. Okay. Hon trodde det sen när man blandade färger om brunt med rosa, det blir lila. Aa. Har du märkt hur killar nu för tiden, alltså de vill bli så här en bra. De mat, alltså, okay. ja. alltså, den här killen, Lätt. han skillade mig. Okay. Mm. Och jag var så här. Jag, jag sa det till min kompis och min, alltså hon går i en helt annan skola mm. och hon säger nej nej, hon blev frågad av en annan tjej okej okay, men känner du den här killen och hon bara, hon ba, ja ah, jag känner han gillar ju Onima, ah, onima. Hon, hon, han, han gillar onima. Mm. och jag var såhär, varför, Alltså det är som att man säger hej till en person och bara, eller om du frågar mig om mm. typ en person, och jag bara, ah, ja mm. men jag känner personen den gillar färgen rosa, det är så skit random varför ja. ska man säga, säga en sån, ja. sån sak i fall, och den här tjejen bara, är du säker för att han gillar mig? <laughs> så oh, man mig så jag skulle klart. aldrig kunna säga så. jag är såhär, okej okay, ta det lugnt, jag gillar inte honom. Nej. Uh, och sen han fick reda på det av henne. Mm. Och han gick och sa det till, alltså typ, alltså. alla. Alltså <laughs> så jävla Och, fint, så. och den här killens kompis bara, tjejen som trodde typ häromdagen, jag bara okej, okay, skitdump. Och sen De, den är mobbad, tjej... alltså, ah, De är mobbade. Den här tjejen kom han bara folk vill ha mig så du bara vet jag bara, jag bryr mig <laughs> Du bara, <inte>. shoot yourself. <laughs> den här tjejen som golade till honom ja. hon kom till min skola och hon såg mig och så hon gömde sig. Han bakom vet. en annan tjej. Alltså fett okay. Ja, okay, det. det känns ju som att rykten finns mest hos tjejer. Jo, det är det. Faktiskt. Det känns som att killar, det här kanske att jag generaliserar men att tjejer oftast till och med om lärarna tvingar att bara, säg förlåt eller kom igen nu måste ni vara eh, civiliserade och eh, mm, ja de måste vara civiliserade och eh, inte vänner men ni, ni kan inte gå runt och hoppa på varandra eller mm. säga dumma saker elaka saker till varandra eh, tjejer såhär, ja framför, okej okay, men förlåt, eller typ whatever ja. och sen så Alltså psykiskt, exakt, så. De har, alltså, det här agget är kvar för alltid, typ. Men killar ger en sån här box och sen allt är liksom här, <laughs> Exakt, sen nästa dag de har sån här, de är sån här bros, förstår du? de My killar är så här, säger oss, mm, ni säger okay. tjejer, om ni bråkar en gång, ni blir skits sån här. Nej, nej, alltså ni har kvar det så i hundra år, vi killar, vi så här mm. kompisar. Mm. Det är för att de brottas och tar ut den här ilskan. Exakt, medan vi tjejer liksom har kvar. Och sen så här kommer de hata på den där tjejen, snacka skit om henne och typ gör hennes liv miserable. till Typ hennes skolår och sådär. Okej, okay, men jag tänkte avsluta vår podd med eh, varför folk snackar skit och sprider rykten. För den första är stress. Att folk Vad är stress... menar du med stress? Alltså om man själv är stressad så alltså, går man och säger det med. Alltså det är science, okej? Ja, okej. Är det svårt ute att man tänker <laughs> av en sjuka såklart. Det känns som att sjuka är alltså en jättestor faktor Det känns som att det mesta riktigt som skett mig är på grund av en mm -hmm. Eh hotan maktbalans att alltså man känner sig lite så här under ah, eller så vill man ha mer status alltså som man tror man ah. kommer få det genom, genom att, att snacka bråka. skit om någon annan mm, ja. eller bråka typ eller göra sitt namn hörd i skolan mm, eller i ah. klassen. Ja, ah, den andra är Eh, osäkerhet att man inte känner sig ja, säker själv men det är en jättestor orsak till ja. varför folk snackar skit. Rädsla. Rädsla kommer in med osäkerheten. Mm. Ja. Dålig information. <laughs> Tror du någon gång att, att man snackar skit att det är på grund av dålig information eller att man inte riktigt fatta vad det är Ja, slarvigt lyssnande liksom. Ja. Om man inte lyssnar ordentligt och man tror liksom. Ja, exakt. Men det är fortfarande fel det man säger att man säger till någon annan, förstår du? Att mm. man inte pratar bakom någon men, men det blir ju så här att jag går och säger det. Mm. Sen säger jag till min kompis som inte exakt. kommer ska säga jag bara, den ja. personen inte Och så går hon och säger det till mm. sin. Och det sprids där så alltså, det finns ju människor som tar bort lite av sanningen och sen kryddar till ja, lite sett den här Exakt, det man som viskaleken. Ja. Alltså, det kan vara till och med bara fyra 5 pers och sen i slutet så är det något helt annat. Yeah. Man ba, alltså, really, det så alltså rykten mm, går mm, runt. Exakt. Man ba, det har inget med det jag sa. <laughs> så, nej, jag förstår. Jo, men nästa vecka så ska vi prata om hur man somnar snabbare. Ja. Något jag har väldigt svårt med. Ja, men jag har förstört hela min sämre. Ja, okay. Men tack för att ni lyssnade och hoppas att ni har en bra dag. då!